מאזינות ומאזינים, בשעה ההיסטורית שלפנינו נעסוק בדרמה משפחתית שיש לה משמעות היסטורית חשובה. גיבורי הדרמה, בניטו מוסוליני, בעת שנעסוק בו, בן 56, הרודן הפשיסטי, השליט הכל יכול של מדינה בת 40 מיליון תושבים, איטליה, בעצם אפשר לומר האימפריה האיטלקית השולטת על לוב, אתיופיה, אריתריאה, סומליה, אלבניה ורודוס. וגיבור שני בתוכניתנו, חתנו, הנשוי לביתו של הרודן אדדה, שמה, הרוזנציאנו, בן 37. איטליה שותפה בחוזה עם גרמניה הנאצית למלחמה באירופה, חוזה הקרוי פטודיפרו, חוזה הברזל, למלחמה משותפת. יש לנו את קולו של הרודן. זה קטע קצר מתוך נאום פומבי של נוספים, איננו יודעים בדיוק את השנה, הצלחת לפענח משהו? זה 36 כנראה, מפני שאז הוא הודיע שהחוזה שנחתם עם אירי וקבילה. הוא מדבר על החוזה, חוזה הברזל עם גרמניה, ואתה יכול פחות יותר לתאר את הסצנה של הנאום הזה, כל הסצנות הן אידנטיות, הוא מופיע בגז של פלצו ונציו, עם ידיים על המותניים. מהי פלצו ונציו? אתה היית ברומא. כן. ראיתי את הקבע של ויקטור אמנואל השני, כן. הגג, הלבן הזה. והמונים ששמענו את קולם, הם פשוט הובאו באוטובוסים, מתוך פקודה שאי לסרב לה. ורמקולים תלויים על המרפסות מיסוי על הקיטר. בוודאי, לקיטר. והצלמים של העיתונות, והצלמים של הקולנוע, סוף סוף, סוף היתה טלוויזיה, אבל ראו את זה בבתי הקולנוע, למחרת כבר. כן. וזה היה אחד האמצעים של השלטון. מילים, מילים, מילים, תיאטרון, תיאטרון, תיאטרון, אופרה, אופרה, אופרה. זו השיטה של הפאשיזם האיטלקי להרשים את ההמונים. תזהיר <תראות> שי, 1936, אבל אנחנו מגיעים ל-1940. <תראות> כן, ב-1940 היה בניטו מוסוליני, מזה שעות 18 שנים, הרודן של איטליה. הפאשיזם הגיע לשלטון על ידי מסע של ברוטליות, שאי אפשר לתאר אותה. הסתה, הכנעה של ההמונים, הכנעה של האינטליגנציה, הכנעה של כל האופוזיציה. הם אילצו את האנשים לשתות שמן קיק כדי לשלשל במכנסיהם ולהיות מושפלים ברחוב, במקומות ציבוריים. הם העלו באש את לשכות העבודה, את המועדונים של המפלגות. כל מה שהריח באופוזיציה הושמד בכוח הזרוע, בכוח האקדח. נוכח האגרוף. מי עם הם הם? הפשיסטים. זאת אומרת, מפלגה שקמה ב-1919 במילאנו, תחת הנהגתו של עיתונאי שמאלני לשעבר, הוא בניטו מוסולילי, פציפיסט, אויב המלחמה, אשר במשך מלחמת העולם הראשונה שינה לחלוטין את אורו, הפך פיליטריסט, לאומן, וכנראה שקיבל כסף מן הצרפתים כדי לשכנע את איטליה להיכנס. למלחמת העולם הראשונה. והעיתונאי הזה, בניטו מוסוליני, מציג את עצמו כרשימה לבחירות? כרשימה לבחירות, אבל הוא הגיע לשלטון בלי בחירות, מפני שלעולם הוא לא היה זוכר לרוב שהוא היה זקוק לו. הוא היה אקס-פרלמנטרי? הוא היה אקס-פרלמנטרי, אשר בעזרתו של המלך ויטורי עמנואל השלישי, גמת גם גמן, הצליח לקבל את תפקיד ראש הממשלה, ואחרי זה... ארגן בחירות אשר נתנו לו את הרוב המיוחד. ושם המפלגה פשיזם, מה מקורו? זה מעניין מאוד. השם בא מסמל רומאי עתיק, סמל הנידונים למוות. הסמל <אח> מראה גרזן, שאיתו היו מתיזים את ראשם של הנידונים, וזרדים, בהם היו מלקים את הנידונים, את העבדים. זה המקרה האישי בהיסטוריה, שתנועה, ולאחר זאת מדינה, מקבלים כסמל רשמי כלים אשר מטרתם זה לענות, להרוג ולהוציא להורג. פירוש המילה פאשיזם הוא גרזן? לא, הזרדים. הזרדים יחד עם הגרזן באמצע זה הפסקס בלטינית, וזה סמל המשטר. פסקס, ש... פאשיזם. פאשיזם. מוסוליני, אמרת, הגיע לשלטון בבחירות דמוקרטיות. לא, אמרתי שהוא הגיע לשלטון בברוטאיות ובטרור, אבל אחרי שהמלך הטיל עליו את התפקיד, להיות ראש ממשלה, הוא ארגן בחירות, וכך זכה ברוב מלאכותי. למה שהמלך יטיל על ראש רשימה חוץ-פרלמנטרית להיות ראש ממשלה? מפני שקודם כל היו כבר כמה פאשיסטים בתוך הפרלמנט. שנית, המלך, הבורגנות, הכנסייה, החוגים השמרניים של בעלי האחוזות, ראו בפאשיזם את הנוגדן האנטי-שמאלי. הכוח שיכול למנוע מהפכה סוציאליסטית באיטליה. אבל הפחד הזה לגמרי מוגזם, כי הסוציאליסטים והקומוניסטים היו מפולגים ולא היו מסוגלים בשום אופן להגיע לשלטון. מה היה שמו של המלך שהכתיר את מוסולמי? ויטוריו עמנואל השלישי מבית סבויה. ויטוריו עמנואל השלישי מבית סבויה נאלץ לתת, להפקיד בידיו את כהונת ראש הממשלה כי הממשלה חדלה מלתפקד, הדמוקרטיה חדלה מלתפקד. אם אני יכול להוסיף משהו אישי. הייתה לי פגישה עם בנו של ויטורי מנואלה, המלך אומברסו השני, ושוחחנו על זה ב-1976, ואז הוא, הוא היה אז בן 20, והוא אמר לי שאביו, כמובן, המלך ויטורי מנואלה, העריך שזה עניין של שישה חודשים, לא יותר. רק כדי לטאטא קצת את איטליה מן השמאל, ואחרי זה הליברליזם יחזור על קרנו. <rôle CCTV> זה מעניין מאוד, מתי נפגשת עם... ב-1976, בליסבונה, שלא עם איטליה, הוא מגורש באיטליה, לא יכול להיות באיטליה, אבל מעניין, אני התלוננתי בפניו שהארכיונים האיטלקים אינם מתפקדים. אז הוא אמר, לאה הרפובליקה הזאת, הרפובליקה הזאת. הוא יושב בגלות בנו של ויטורי אמנואל השלישי, שיושב בגלות בפורטוגל. הוא מת בינתיים. הוא בינתיים. מדוע בכל זאת, השאלה על, לגבי המינוי של מוסליני, <אף> הממשלה חדלה מלתפקד, מוסדות המדינה חדלו מלתפקד ולא הייתה ברירה אלא... האמת היא, כל ההיסטוריונים מסכימים, אילו המלך היה נותן פקודה לצבא להגן על מדינת החוק, <אף> היה, הצבא היה מפזר. את הכנופיות הפאשיסטיות לכל הרוחות. אבל הם חששו מן הצבא יותר? לא, הצבא הפאשיסטים. היה נאמן למלך, והיא נאמן למלך עד הסוף, והצבא ישים קץ לבוסוליני כעבור הרבה הרבה שנים. אז מדוע הפקיד בידיו את תפקיד ראש הממשלה? מפני שהוא חשב שזהו חוד המחץ האנטי-שמאלי. הדבר היה ב-1922. כן, דרך אגב, בוסוליני קבע ש-1922 היא שנת אחת. מה של ראש? אחת של המשטר הפשיסטי. הוא המציא חדש? בדיוק. ואז היה אסור לכתוב תאריך מבלי להוסיף שתיים, שלוש, ארבע. 1922, השנה הראשונה למה? למשטר לתולדות הפשיסטי, למשטר לתולדות הפשיסטי. איסטליה החדשה. זה מזכיר את שנת האפס של פולפוט. נכון, זה מזכיר גם בצורה אחרת לגמרי את הלוח של המהפכה הצרפתית. מה קורה לאנשים כאשר הם עושים מהפכה? מתחילים למנות את, האנוש, את התרבות הם חושבים לשלטון. שהם בורים את העולם מחדש. וכך חשבנו סולידי. כן, בוודאי. כן, 1922, ואנו נכנסים עכשיו לתוכניתנו 1940. מה עשה ב-18 השנים עד 1940? הוא למעשה הרס את המדינה כמדינת חוק, הוא חיסל כל אופוזיציה, הוא בנה מדינת משטרה, הוא קרא לעצמו דוצ'ה, כלומר מנהיג, זה בכוונה של מנהיג האומה. הוא טען שהוא עומד לשקם את האימפריה הרומית מימי קדם, הוא טען שכל הים התיכון חייב להשתייך לאיטליה, והוא קרא לו לים התיכון מארה נוסטרום, כפי שהרומאים קראו לו, הים שלנו, הוא התערב בארצות חוץ, הוא כבש את אתיופיה על ידי לחימת גזים, בניגוד לחוק הבינלאומי, הוא התערב במלחמת האזרחים בספרד לטובתו של פרנקו, והוא כבש את אלבניה במשך שלושה או ארבעה ימים. זה נשמע כמו מפעל גדול מאוד. איטליה יכלה לשאת על עצמה את המעמסה הגדולה הזו של חיל משלוח ואימון? כאן קבור הכלב. איטליה הייתה מדינה דלת אמצעים, ולא יכלה לשאת את זה. ועל כן הכל היה כאילו עשוי מתיאטרון. האימפריה הרומית הייתה כאילו בנויה מקרטון. הכל היה קיצ'י. הכל היה נועד לעשות רושם, מהמם. עד כדי כך שהמונים לא יוכלו לראות מה עומד מאחורי הקלעים. מה עומד מאחורי הקלעים? בלוף אחד גדול? בלוף אחד גדול. וזה הורגש כאשר המדינה עמדה מול מבחנה העליון של כל המדינות, כלומר המלחמה. אז הבינו שלדבר זה לא לשלוט, ואז התחילה ההתמוטטות, מיד עם פרוץ המלחמה. אנחנו מדברים כאן בבלוף קולוסלי, בתיאטרון שיש לו כוח אדיר, אכזרי, אבל, אבל משכנע. תראה, אני אגיד משהו מחליט. הפשיזם הוא יפה. הפשיזם ניצל את האסתטיקה כדי לגייס את ההמונים. זה כמובן שקר, מפני שהפשיזם הוא הדבר המכוער ביותר, מה שקיים במסתרים בני אדם, בכלל במאה ה-20, אבל הוא ניצל. את הכישלונות של במאי תיאטרון, של במאי אופראי, כדי לכבוש את ההמונים ולמנוע מהם כל חוש ביקורת. אתה יכול לתת לנו דוגמה של סיסמאות, של נאומים, של טקסטים יפים. כיצד הוא משכנע? על הבתים, על הבניינים הציבוריים, על המטבעות, על הבולים, אני מציע לאספני הבולים לשים לב לזה, היו סיסמאות המשטר. הדוצ'ה אסמבר רג'יוני, הדוצ'ה צודק תמיד. ובדירי קרדרי קומבטרי, לציית, להאמין, להיאבק. אם אני מתקדם, בואו אחריי, אם אני וזה עשה להם רושם. כן, למשל, כשהייתה תערוכה של עתיקות, הסיסמה הייתה, מעתיקות לניצחון. הכל היה מגויס כדי לשכנע את הציבור שהנה, הנה, האימפריה הרומית זורחת מעבר לאופק כמו שמש עולה. בונה, המעטים שהבחינו בזיוף, שהבחינו באיפור, המלך למשל. המלך הוקסם בהתחלה על ידי הצלחות פחות או יותר מדומות ותיאטרליות. הוא נהג להגיד למוסוליני יש ראש כזה, והראה את הראש של שור. רק כאשר פרצה המלחמה הבין המלך, שלא היה טיפש, שהנה הנה הוא נפל במרכודת והרפתקן מנהל את ארצו. אז כבר היה מאוחר מדי, כמובן. הייתי מבקש שתרחיב בעניין הסממנים האופראיים, התיאטרליים של המשטר הזה. הם <עוד> רבים מאוד. קודם כל, הוא היה רץ כל בוקר עם השרים שלו מסביב לביתו. לאחר זאת, כשישיבת המועצה הפאשיסטית הגדולה, זאת אומרת, המרכז של המפלגה הפאשיסטית, היה מתכנס, חברי המרכז היו חייבים לרוץ מסביב לשולחנות עד שהוא בא והתיישב על כס המלוכה שלו. הוא, היה, הוא רצה להלביש את כל האיטלקים במדים מגיל שש. מגיל שש הם היו בלילה וכולי וכולי. ארגוני הנוער הפשיסטיים שרצו ברחובות. ראית כל הזמן את החולצות השחורות, שדרך אגב הן מאוד חסכוניות בעניין של כביסה, כי אין צריך לחפש אותן, הן שחורות בלאו הכי. וכל אחד היה מאותר עם סיכות, עם מדליות, עם סימנים, עם פעמונים. היה... היו פשוטים לא... ברומא? היו ניסים כמו שהרומאים נהגו לעשות? כן, היו מצעדים? ה... היו מצעדים, ומצעדים שניסו לחקות את הצבא הפרוסי, מה שנקרא צעידת האבז, כאשר בין שתי הרגליים של החייל הצועד חייב להיות זווית של 90 מעלות, מה שזה קשה מאוד. במקום להתכונן למלחמה, הם היו מתכוננים למצעד האבז כדי להכין... 90 להשא... מעלות כאשר הוא, הוא מרים רגל אחת. כן, כאשר הוא מרים 90 מעלות עם, עם, עם החזה. עם הרגל האחרת. עם הרגל האחרת. צעידת אבז היא צעידה קשה ביותר. קשה ביותר, כן. ואחרי קילומטרים ספורים יש תחושה חזקה מאוד של כאב. הצבא השקיע מאמצים בצענת האבז, ולא בהכנת בתי נשק אימונים לקראת המלחמה. הוא היה נואם לאיכרים כשגבו וחזהו חשופים עד לחגורה, כדי שהציבור יואשם. מן המבנה האתלטי שלו. הוא שמוע. גם מפיץ על עצמו כל מיני סיפורים, שכאילו הוא חיבר ספרים, חיבר אנציקלופדיות, שהוא יודע בעל פה את צ'ייקספיר, דברים כאלה. כן, איש לא בדק את זה, אבל הוא גם נתן לשמות שהוא גבר יוצא מן הכלל, שיש לו יחסים מספר פעמים עם מספר נשים. זה הוסיף למאצ'ו שלו, לעובדה שהוא לא גבר. ונוסף לזה, הוא היה מאוד מאוד שרוי באמונות טפלות, כשהוא היה רואה אדם, או אישה שהוא חשב שהם מפיצים חוסר מזל, הוא היה נוגע באצבעותיו ובחלקים שונים של גופו כדי שהאסון יתרחק ממנו. הזכרת קודם שמן קיק, איזה מין רעיון מפלצתי זה? זה רעיון מחריץ, ואני פשוט... איזה, איזה שיטה? מה הייתה, מה הייתה, מה בשיטה הזו של תיקון? להשפיל, להשפיל את הקורבן. למשל, התלמידים היו תופסים מורים לא פאשיסטים, מונטי פאשיסטים, והיו מאלצים אותם לבלוע שמן קיק. לא היו נותנים להם לצאת לשירותים, והוא היה עושה צרכיו מול תלמידיו. זה מה שהוא מחליט. כמובן שהטרור הזה, אנחנו מדברים לפני 1922. כן, אבל זה נמשך גם אחרי 1922, עד שכל האופוזיציה שותקה וסורסם. אני רוצה עוד להזכיר דבר אחד חשוב לתוכנית שלנו. ב-1930, כשהוא התקרב, מוסוליני, לשיא שלטונו, הוא השיא את בתו אדה לרוזנצ'יאנו. מדוע הדבר הוא חשוב? מפני שאומנם היה לו אח ארנלדו והיו לו שני בנים. למי? למוסוליני. כן. אבל הוא הגיע למסקנה שאף אחד מהם לא יכול להיות היורס שלו. לעומת זאת, הרוזנצ'יאנו, שהיה בנו של מיליונר איטלתי פשיסט... בנצילין? כן, זה משהו כאן לא ברור מי קנה את התואר, אבל זה לא שייך. הוא היה נחשב לרוזן, ונדבר עליו כרוזן. <אח> הוא היה אדם כישרוני. נוסף לזה, המראה שלו משך בנות, ובתו של בוסוליני לא התנגדה לרעיון הזה, והייתה הרגשה, אחרי שצ'יאנו, שהיה דרך אגב טייס קרבי אמיץ, נכנס לשירות המדינה, שכאשר הוא קיבל את התפקיד של שר החוץ ב-1936, שלמעשה גלייצו צ'יאנו די קורטלצו, הוא לא רק חותנו של הרודן, אלא גם יורשו. מכיוון שזו תהיה הדמות החיובית בתוכניתנו, הרוזנצ'יאנו, חשוב כבר לדעת האם הוא היה פשיסט, חבר המפלגה החשבתי. הוא הפשיסט. היה פשיסט, הוא אפילו בהיותו עלם השתתף במצעד על רומא, זאת אומרת באותה הפיכה מדומה שבה מוסוליני קיבל את התפקיד <ש> ראש הממשלה, אבל הרוזנצ'יאנו היה גם חכם. ובהיותו חכם הוא הבין מוקדם מה הקיצי והחלול והמזויף במשטר הפשיסטי. וכאן באה הנקודה המרכזית. צ'אנו, כשפחד לדבר עם אנשים על מה שהוא הרגיש, התהיל לספר את סודותיו ליומן, וזה היומן של צ'אנו המפורסם. שם אנחנו מגלים את כל מה שמתרחש באיטליה ובפוליטיקה בינלאומית מאחורי הקרעים. חשוב שנדע את הרקע. מוסוליני ואיטליה, יש להם ברית עם היטלר. גרמניה נאצית. מסגרת ציר הפלדה שהזכרנו בהתחלה. כן, וזה נקרא גם הציר. הציר. כן, הציר. איך זה באיטלקית? היא אקסה, אסה. דה אסה. צ'יאנו מסכים לציר הזה? מסכים לשיתוף הפעולה עם היטלר? לא. הוא לא מסכים. הוא מפחד מהיטלר. הוא חושב שאפילו אם גרמניה ואיטליה מנצחות במלחמה הבאה, אז זה סופה של איטליה. גם כמנצחה, כי גרמניה תבלע אותה. הוא אינו רוצה שום שיתוף עם הגרמנים, אבל הוא אינו יכול להגיד את זה מפני שהוא שר החוץ של חותנו, וחותנו מעריס את היטלר. אבל הוא אומר זאת ליומנו. ליומנו. אתה כן. יכול למצוא את הקטע הרלוונטי? יש לנו הרבה קטעים, וזה אולי אחד הקטעים האחרונים אשר מראה כיצד היטלר... הצדיק את החששות של צ'יאנו, כי פעמיים הוא נכנס למלחמה מבלי להתייעץ, מבלי להודיע לחברו הטוב בניטו מוסוליני. פעם כאשר הוא תקף את פולין ב-1939, ופעם כאשר הוא תקף את בית המועצות ב-1941. קרא בבקשה את הקטע הזה, שזה הקטע האחרון של היומן. כן. נסעתי לזלצבורג בקיץ 1939. הייתי בביתו הפרטי של ריבנטרופ. למה לא פון ריבנטרופ? <laughs> לא, מפני שהפון הוא מזויף, הרי הפון זה סמל האצולה. וצ'ארו ידע טוב מאוד שריבנטרופ. שריבנטרופ, שהיה משווק שמפניה במקצועו, הוסיף לעצמו את הפון על ידי עסקה מפוקפקת עם איזה קרוב זקן שהיה פון. נמשיך מתוך היומן. בשעת הארוחה הוא גילה לי, ריבנטרופ, שגרמניה עומדת לקרב את הגפרור לחבית אבק השרפה של אירופה. הוא דיבר על הנושא בטון בו משוחחים על דברים של מה בכך. ובכן, ריבנטרופ אמרתי לו, כאשר יצאנו לאחר זאת לטייל בגן, מה אתם רוצים? חלק של פולין או את דנציג? כבר לא זה ולא זה, השיב, ונעץ בי את עיניו הקרות והמתכתיות. אנחנו רוצים מלחמה. חשתי, כותב צ'יאנו, שההחלטה היא סופית. כמו באורו של ברק, חזיתי את הטרגדיה היורדת עתה על המין האנושי. הלכתי לדבר עם היטלר. לא עזבתי את היטלר במשך שעות ארוכות, במשך יומיים. דבר לא עזר, דבר לא יכול היה למנוע את ביצועו של המבצע הפושע הזה. טירופו של היטלר היה לאמונת תומכיו. החשבון שלהם הוא מוטעה באופן יסודי. הם משוכנעים שאנגליה וצרפת לא תיכנסנה למלחמה. ריבנטרופ כל כך משוכנע, שבאחת הארוחות העצובות, כאשר סעדנו יחד, הוא התערב איתי שאנגליה וצרפת לא תיכנסנה למלחמה. אם אנגליה וצרפת תישארנה נייטרליות, כפי שהוא סבר, אזי הוא ידרוש שאני אתן לו ציור איטלקי. אבל אם אנגליה וצרפת תיכנסנה למלחמה, הוא ייתן לי שריון ישן ואפילו שריונים אחדים. רבים היו עדים להתערבות הזו שלנו. בסיום, היטלר אמר לי שאני איש הדרום, ובגלל זה אינני יכול להבין עד כמה זקוקה גרמניה לעץ, עץ אשר צומח ביערות פולין. כל זה בתוך יומנו האישי של שענו. כן, זה הקטע האחרון של היומם, אבל אני רוצה להוסיף שהארמון ששם ריבנטרופ היה מארח את שענו, נגנע ונגזל על ידי ריבנטרופ. בעזרת הגסטאפו, מאדם שלא רצה פשוט למכור לו את הארמון. והצבא האיטלקי, איטליה כמדינה משתתפת בפועל במלחמה? לא. זאת הייתה ההפתעה הגדולה ביותר. כאשר היטלר תקף את פולין, כל אחד חשב שאיטליה עומדת עכשיו לפרוץ נגד האויבים, כלומר צרפת, אנגליה, אבל פתאום הודיע מוסוליני בבושת פנים שאיטליה תישאר לעת נאוטרלית. מה הייתה הסיבה? הוא חשש שהוא לא ידע מי ינצח. קודם כל, אבל שנית, איטליה לא הייתה מוכנה אחרי שבמשך עשרים שנה דיברו כל הזמן על הצבא, על שמונה מיליון הכידונים וכולי וכולי, שלא היו. שלא היו. על אלפי המטוסים שלא היו. על מאות עונות הקרב שלא היו. על מאות הצוללות שלא היו. הודיע מוסוליני לחתן שלו שחייבים להודיע ביחד. לגרמנים, שאין לנו אפשרות לעת עתה להיכנס למלחמה, כן. ומוסוליני אמר לצ'אנו, זאת אנחנו יודעים מן היומן, היטלר זה סידר אותי, הוא הבטיח לי שהמלחמה תפרוץ ב-1943, והנה הוא נכנס ב-1939, אנחנו נשלח להם רשימה של ציוד, רשימה כל כך גדולה וארוכה, שהיא יכולה להרוג פרה. ובסופו של דבר, מתי כן נכנסה איטליה למלחמה? אז, אז עשה מוסוליני באמת טעות חייו. כאשר הצבא הגרמני פלש לצרפת, והיה ברור שצרפת מתמוטטת, השתכנע מוסוליני שאנגליה תיכנע גם כן. אם כי הוא לא יודע היסטוריה. צרפת הרבה פעמים נכנעת, אבל אנגליה אף פעם. ואז הוא הגיע למסקנה שחייבים להכריז מלחמה, ובנאום מן הסגנון הזה ששמענו, הוא הודיע שהגורל הולם בשמי המולדת וכולי וכולי. אבל הדבר המוזר ביותר זה שצרפת זאת, המתמוטטת, שאין לה כבר כוח להילחם, עמדה מול האיטלקים שניסו לפלוש לצרפת... מדרום. מדרום, ולא יכלו לכבוש אפילו כמה קילומטרים מרובעים. ואז כתב צ'יאנו ביומנו כמה שורות המבשרות את העתיד. קרא בבקשה. אי הצלחת חיילינו נגד הצרפתים היא בלתי מובנת. יש כאן אולי משהו פגום ונסתר, שהמשטר לא השכיל לרדת אליו. אולי הקדשנו יותר מדי מרץ לחיצוניות? אולי דאגנו פחות מדי לקשור את ההמונים לרעיונותינו? אולי היו רעיונות, אבל לא היו הישגים? הנה זאת ההוכחה שצ'אנלו לא היה טיפש. אבל כאשר באמת פרצה מלחמה, איטליה ספגה רק מהלומות ורק מפנות, לא רק בצרפת. היא איבדה את אתיופיה, היא איבדה את אריתריאה, היא איבדה את סומליה, היא איבדה את לוב, היא נוצחה בתוניסיה, היא... היא, היא נוצחה אפילו באלבניה. כאשר ב-1943 בעלי הברית האנגלו-סקסים, כלומר ארה״ב ובריטניה הגדולה, חדרו לסיציליה, הבינו את הכול כששתה סוף מתקרבת. הנה מה שכותב ההיסטוריון האנגלי דניס מקסמית, אשר ספרו שהופיע ב-1981, תורגם לעברית, וחשוב שמי שמתעניין יקרא בו. המועצה הפאשיסטית העליונה התכנסה ב-24 ביולי 43. חבריה לא הבינו כיצד יכול עוד מוסוליני לדבר על ניצחון. כמה מן המשתתפים החזיקו רימונים בכיסיהם. הם פחדו שהמשטרה הפאשיסטית תאסור אותם. בוטאי אמר שמוסוליני מתבודד יתר על המידה. גרנדי אמר שהמפלגה הפשיסטית עשתה מאיטליה חצי מחנה צבאי וחצי בית סוהר. מוסוליני להפתעת הכל אמר שזה ויכוח טוב, ושהוא מסכים עם 90% ממה שנאמר. צ'יאנו ישב במועצה ודיבר מעט, ובנימוס רב כלפי מוסוליני. צ'יאנו לא היה כבר שר החוץ, הוא פוטר תחת לחץ הנאצים. אבל הוא היה שגריר איטליה אצל האפיפיור, שזאת עמדת כוח מעניינת, ומקום איסוף מידע יוצא מן הכלל. אבל עצם ישיבתו של צ'אנו, שהיה כל כך דיסקרטי בזמן הישיבה, ורצה לחוס על חותנו, עצם ישיבתו, עצם השתתפותו בישיבה הזאת, תעלה לו בחיים. בסופו של דבר הוחלט לבקש מהמלך, בתור ימנואלה השלישי, שיחזיר לעצמו את הסמכויות שהעניק לפשיזם. למחרת נסע מוסוליני אל המלך, ללא כל כוונה להשיב את הסמכויות למלכות. הוא שוחח כעשרים דקות עם המלך, והשיחה הייתה דיווחו של מוסוליני על המצב הצבאי והפוליטי. מוסוליני היה גאה מאוד בבולשת שלו. הוא היה מבריא כמה שעות כל בוקר בקריאה... של המשתבים שהוחרמו על ידי הבולשת, גם משתבים פרטיים כמובן. כן. אבל הוא לא ידע שהבולשת שלו איננה מסוגלת לגלות את הקשר אשר נרקם נגדו בין פיקוד המשטרה, בין חלק גדול של המטה הכללי. המועצה הפאשיסטית שלו. לא דווקא, זאת האירוניה. המועצה הפאשיסטית איננה שותפה לקשר. וכל אלה שהוצאו להורג לאחר זאת, הם חפים מפשע, הם רק ביקרו אותו. הקשר נרקם בין פיקוד המשטרה, בין המטה של הצבא, בין החצר ובין המלך עצמו, ויטוריו עמנואל השלישי. אני ממשיך לקרוא. לפתע, עוד מוסוליני מדווח, המלך הפסיק את שטף דיבורו ואומר לו שהמלחמה אבודה ללא תקנה, שהמורל הצבאי כבר התמוטט, ושהוא, המלך, ממנה את המרשל בדוליו לראש ממשלה. מוסרוני נדהם, עוזב המום את לשכת המלך, אבל בחוץ אומר לו קצין משטרה, אתה במאסר לטובתך. כן, זה הסיפור, סיפור הנפילה, וזה סיפור גרוטסקי, מפני שכאשר נודע לאיטלקים שהדוצ'ה במאסר, ושהמשטר השתנה, אף אחד מארבע מיליוני הפשיסטים אף אחד מששת מיליוני החברים של כל ארגוני המלהבים את הפשיזם, ארגוני הנוער, וארגוני הנשים, וארגוני החקלאים, וארגוני הנהגים וכולי וכולי. Okay. לא השמיעו קול או בת קול כדי להגן, כדי להצטער, כדי לנחם, כדי למחות. לא הייתה שום מתקוממות, כל המשטר הזה היה על קרעי תרנגולת. לא רק זה, אבל מוסוליני, ממקום מאסרו, כתב מכתב לבדוליו, ראש הממשלה החדש, והבטיח לו שיתוף פעולה מושלם. לאחר זאת, מוסוליני יוציא להורג כל מי שכתב מכתב דומה לאותו מרשל בדוליו. ובדברים האלה אתה כבר מרמז לנו שיהיה לאחר מכן ושתהיה למוסליני תקומה ממצבו הביש. עכשיו, היכן הוא אסור? כי היכן מחזיקים אותו? קודם כל העביר אותו לאי בודד, פחות או יותר. שם הוא קיבל את המתנה, יום הולדת מטעם אדולף היטלר, כל כתבי ניטשה. לאחר זאת העלו אותו, אותו, על פסגת הר, והוא שוקם במלום. שנמצא במצב של מבצר למעשה, מאוד קשה להתקרב אליו. 200 חיילים ושוטרים שמרו עליו, והם קיבלו פקודה לחסל אותו, במקרה שהוא רוצה לברוח, או שמישהו רוצה להבריח אותו. אנחנו כבר יודעים מה כוחם של 200 חיילים איטלקים. זה עמד במבחן? זה מדהים, מעניין מאוד, מפני שהאיטלקים ידעו שהגרמנים לא יסבלו את הדבר הזה, כי זה ממש כתם על היוקרה של הגרמנים, שידידם הטוב. הודח בצורה כל כך משפילה. ובאמת, היטלר נתן פקודה לקצין אס אס, אוטוס קרציני, להצין את ידידו הטוב בניטו. וב-12 בספטמבר 1943, נחתו מטוסים ודאונים גרמנים מול המלון. והגרמנים פשוט לקחו את מוסוליני והמריאו בכיוון מילצ'ן. חילצו אותו? כן. לא היה קרב ולא קרב. לא היה קרב. היה משהו יותר מעניין, מקרב. החיילים האיטלקים נפנפו לו לשלום. פשוט לדוצ'ה, לדוצ'ה, דרך אצלך. זה פשוט, אל תשכח שהם חיילים של המשטר האנטי-בשיסטי. זה ממש תיאטרון האבסורד. זה בפירוש תיאטרון אבסורד. פשוט חילצו אותו מתוך איטליה, ממאסרו. כן, הם ריוסים. הם ריוסים. נפצע קומנדו יפה מאוד. כן, אין מה מינכן. מה קורה אחר כך? הגרמנים הקימו למוסולינים מדינה? לא, קודם כל מוסוליני הודיע להיטלר שנימס לו, והוא רוצה להיות פנסיונר. הוא לא רוצה פוליטיקה, הוא רוצה לנוח. אבל היטלר אמרנו שזה בלתי אפשרי. אתה חייב להמשיך להיות הדוצ'ה של הפשיזם האיטלקי. מחוץ לאיטליה לא. ובשטח הכבוש. השיחה הייתה בגרמניה. השיחה okay. בין היטל למוסוליני, ולאחר זאת מוסוליני הוחזר כמעט נגד רצונו לאיטליה הצפונית, שם שלטו הג... הגרמנים. Okay. והוא פחות או יותר נאלץ להקים מדינה חדשה, רפובליקה פעם, מפני שהוא טען שהמלוכה בגדה בו, מה שזה נכון, והמשטר החדש נקרא הרפובליקה החברתית של איטליה, אבל היות והבירה שוכנה במין כבר קטן בשם סלו, קראו למשטר הזה הרפובליקה של סלו. והקימו צבא וצי ובולשת ומסתרה וכל מה שמדינה חייבת להיות מצוידת בו. צפון איטליה, איזה שטח זה? זה דווקא החלק המקורי של... של איטליה, זה שליש של איטליה. מילאנו? <צפון> <סק> מילאנו הייתה בתחום השלטון של מוסוליני, השלטון החדש. אבל אל תשכח שהתחום הזה הולך ומצטמצם מפני שהאנגלים והאמריקאים עולים צפונה. מצפונה. מסיציליה? כן. רומא עדיין לא בדרך עדיין בידיים. לא, אבל עוד מעט היא גם כן. עכשיו, מה עושה מוסוליני כאשר הוא שליטה, שליט מטעם הגרמנים בצפון המדינה? מה הוא עושה? הוא בוער מזעם, הוא רוצה להתנקם באלה שביקרו אותו בישיבה המפורסמת של המועצה הפאשיסטית הגדולה, ובעיקר הוא שונא את חתנו, הרוזנצ'יאנו. תראה בבקשה מה כותב על כל הפרשה הזאת ההיסטוריון והחוקר האיטלקי הצעיר פדריקו פרידרינלי. הגברת מוסוליני שנאה את חתנה צ'יאנו. היא הסיטה את בעלה נגדו. הגרמנים, ובראשם היטלר ושר החוץ שלו, פון ריבנטרופ, ידעו שצ'אנו הוא אנטי-גרמני ואנטי-נאצי, וגם ידעו שניהל יומן ובו סודות על עמדתה של גרמניה כלפי איטליה. כל הגורמים האלה ביקשו בכל מאודם להשמיד את האיש ואת היומן. היכן נמצא רוזנצ'אנו שכוחות כה רבים מבקשים להשמידו? רוזנצ'אנו המסכן ניסה לברוח לחוץ לארץ. היו לו יחסים טובים עם שר החוץ הספרדי סראנו סונר והוא קיווה שהוא יעזור לו. בכל אופן, הנאצים דאגו שצ'אנו לא יברח. הוא נאסר על ידי גרמנים שהסגיר אותו למשטרה של מוסוליני, המשטרה של מוסוליני. חיפשו בחפציו, לא מצאו את היומן. אדה מוסוליני, הרוזנת צ'אנו אשתו, נעלמה גם היא. הוא כנראה, שהיומן נעלם יחד איתה. האם עלה בדעתו שצריך לנו להסגיר את עצמו לבנות הברית? זה לא ידוע. שוויצריה הייתה מדינת ניוטרלית, וכנראה שהוא ידע שהמלחמה עומדת להסתיים, הוא רצה להמתין בשוויצריה עד תום הקרונות. הנה למשל ההסברים שנתן החוקר האמריקאי מייגו סמית' בספרו The Secrets of the Fascist Era, הסודות של התקופה הפאשיסטית, Uh, הוא גילה למעשה את כל דרכה של הרוזנצ'יאנו. היא הסתתרה בצפון איטליה בעזרתו של קצין בכיר בחיל האוויר האיטלקי שהיה אנטי פאשיסט. היומן היה איתה. היא ידעה, ואני חושב שהיא ידעה באוטו אבל... <אז> להחליף את בעלת מולד היומן. אבל, uh, זאת הייתה תוכנית, אבל uh, תשים לב שכל הגסטאפו כל כשנותיו לא הצליח לגלות את, את דציאנו, מפני שהיו אנטי-פאשיסטים שהסתכנו והסתירו אותה, למרות העובדה שהיא הייתה ביתו של מוסוליני. כלומר, הם תפסו את השינוי, את המהפך שחל, ואז ממקום מסתורה, שעדיין באיטליה, היא כתבה מכתבים להיטלר ולמוסוליני, אביה. קרא בבקשה את המכתב להיטלר. פירר, אם בעלי אינו משוחרר בהתאם לתנאים הידועים לכם, שום מעצור לא ימנע ממני מלהשתמש ביומן לפי הבנתי. והנה המשטף שכתבה לאביה, מוסוליני. דוצ'ה, המתנתי עד היום לסימן הקטן ביותר של אנושיות ושל צדק. עכשיו זה מספיק. אם בעלי אינו בשוויצריה, תוך שלושה ימים בהתאם לתנאים הידועים, כל מה שנמצא בידי ינוצל ללא רחמים מצידי. אולם אם משאירים אותנו לחיות את חיינו ואין מנסים להתנכל בנו בכל מיני אמצעים, מהזרקת מחלות כגון שחפת או בימוי של תאונות מכוניות, לא תשמע עוד לעולם עלינו את דה כלומר, היא ידעה את השיטות של חיסול הנשים, מהזרקת מחלות ועד לבימוי תאונות דרכים, והיא מסירה את אביה, שהיא לא תמימה, והיא יודעת את סודותיו ואת הטכניקה שלו. והיא נוגעת במה שהוא רגיש בנפשו של האב? זהו, האב עכשיו משחק תפקיד. הוא חושב שהוא רומאי מן התקופה הקדומה. ברוטוס הקונסול הוציא את ילדיו להורג אז גם הוא מוכן להוציא לא את ילדיו אלא את חתנו, שזה קורא להבדל הוא אינו רוצה להיות רחמן לאחר זאת הוא טען שהוא ביקש שהמשפט המבוים לא ייערך לכל אחד הוא אמר מה שהאדם שהוא דיבר איתו רוצה לשמוע על איזה ha משפט אתה מדבר? מפני שהיה ברור שאם צ'אנו נמצא בידי המשטרה של מוסוליני אין ספק שהוא לא יצא חי מציפורניה. התקיים משפט? כן, הכינו משפט. ויש לנו מומחה אדם, דיפלומט אנגלי, סר אייוון קיפזריק, שהכיר אישית את מוסוליני ואת ג'אנו. ספרו נקרא "State of a Demagogue", כלומר, מחקר בדמגוג, הכוונה כמובן למוסוליני. והנה מה שכותב סר אייוון קיפזריק. ג'אנו הצליח להבריח מכלאו מכתב למלך איטליה. ובמכתב כתוב, הוד מלכותך, האם מותר לי בשעותיי האחרונות להביע נאמנותי לכתר? המלוכה אינה אחראית באסון המדינה? אדם אחד, אדם אחד בלבד בשל שאפתנותו השיגעונית, צימאונו המטורף לתהילה צבאית, דחף באופן רצחני את המדינה אל תוך התהום. מדוע הוא כותב זאת ומבקש סיוע מן המלך? לא, זאת נקודה מאוד אופיינית. אמרתי שהצבא והאצולה, הרי לא קיבלו בלב מלא ושלם את המשטרה הפאשיסטית אף פעם. והמלך יכול היה להיפטר ממוסוליני רק על ידי הסתמכותו על הצבא וגם על חוגי השלטון האצילי והאריסטוקרטיה. והמכתב הזה מתאים לזה. הבה נתקדם. כן, ובכן, מכינים משפט בוורונה דווקא. הנאצים מקווים שבתנאי המאסר והלחץ המופעל עכשיו על צ'יאנו, שיודע כנראה שהוא לא יצא חי, הוא... יגלה מקום הימצאותו של היומן, והיות וידעו שהוא בחור שאוהב בחורות, ושקשה לו להיות מבודעת. כן, הוא בגד באדדה צ'יאנו מספר פעמים, מספר רב מאוד של פעמים, והיחסים היו רעים מאוד בין זוג, בני הזוג, אבל כשהוא בסכנת נפשות, היא מתגייסת לצידו בנאמנות, אדדה. אדדה. בכל אופן, הגרמנים מחדירים לתוך התא שלו אישה יפהפייה. גברת בייץ, שהייתה למעשה סוכנת הגסטאפו, והיא באה עם, עם הפקודה להוציא ממנו את סוד היומן. ואז קורה דבר מוזר, אנחנו לא דיברנו על ג'אן, על המארעה הפיזי שלו, הוא היה, אומרות הבחורות שהכירו אותו, אדם מקסים. מה אומרים ההיסטוריונים? אני, אפשר להסתכל על הצילומים, היה טיפוס כזה ים תיכוני, שחרחר, אתלטי. עם שיניים לבנות ועיניים שחורות, וחול זל קצת. שום דמיון לחותנו. לא, חותנו היה קודם כל מגולח, הגולגול שלו הייתה מגולחת כדי להיראות כמו סנאט הרומאי בנעמיה הראשונה לפני הספירה. בכל אופן, גברת בייץ, הסוכנת של הגסטאפו, מתאהבת ברוזן צ'יאנו, יוצאת מדעתה מרוב אהבה, ומחליטה להטיל את צ'יאנו. כיצד? על ידי הברכתו להונגריה, או לכל מקום אחר. היא מתקשרת עם ראש הגסטאפו, עם הימלר, היינרי הימלר, ומסבירה לו שביומן נמצאים דברים שיכולים מאוד מאוד לעזור לו. הימלר מעניין למסקנה שבאמת ביומן הוא ימצא נשק נגד יריבו, יואכינפון ריבנטלו, בשר החוץ, והוא נותן את הסכמתו להברחתו של צ'יאנו להונגריה. אני לא יודע מה קורה עם בהונגריה, כנראה שהוא היה מחוסן שם, אבל... גברת ביץ חושבת שהנה, הנה, היא כבר מכינה את כוח המשימה שיוציא את שיענו מבית הסוהר אל או... המטוס ומלמטוס אל הונגריה המערבית. אלא מה קורה? הבולשת של מוסוליני, שלא הייתה מסוגלת לגלות את הקשר נגדו כאשר הוא נאסר, מגלה את הקשר של גברת ביץ המסכנה, והדבר נכשל, המבצע נכשל. הוא נתפס? הוא לא נתבס, מגיע... הוא לא יצא. הוא לא יצא, ואנו מגיעים אל המשפט. אל המשפט, כן. והנה, בעצם, בספרו של קריפטריק, תיאור המשפט הזה, שאפשר להשוות אותו עם משפטי מוסקבה ועם כל המשפטים המזויפים המבוימים. בית הדין לא הצליח להוכיח שנקשר קשר במועצה הפשיסטית הגדולה נגד מוסוליני באותה ישיבה שהזכרנו קודם, יולי 1943. נוסף לזאת, מתוך 19 חברי המועצה אשר ביקרו את מוסוליני, נמצאו רק חמישה על ספסל הנאשמים. אחרי ברחו. גזר הדין היה צפוי. כיתת הרובעים אשר עמדה להוציא את הנידונים למוות כללה 25 חיילים. בין הנידונים נמצא גם המרשל דה בונו בין ה הם נקשרו לכיסאות. מטח היריות הפיל את הנידונים עם הכיסאות על הרצפה. אולם הירי היה כל כך בלתי מדויק, שהנידונים רק נפצעו. שם. שמעו אותם צועקים וראו את גופיהם מתעוותים. מפקד הכיתה והחיילים נאלצו להתקרב אל הפצועים ולגמור אותם בעזרת אקדחים. אפילו באיטליה, הכפושה על ידי הנאצים, עורר המשפט והחיסול של הנידונים רגל של זוועה. הקורבנות של המשפט המוסוליגיאני נחשבו לקדושים מעונים, אבל לא היה זמן להרבה צער מפני שהטבח מוסוליני, כפי שקראו לו אז המוני העם, אחרי המשפט הזה, והסוכנים שלו נאלצו לסגת מול הצבאות האנגלים והאמריקאים המתקדמים צפונה. מוסוליני והאהובה שלו, כלל הפטאצ'י, הוא המשיך להיות איתה מול אשתו, גם בפובליקה של סלו. ביקשו לברוח לשוויצריה. האדם שאמר תמיד, אם אני נסוג, תהרגו אותי, אם אני מתקדם, תבוא אחריי. ביקש עכשיו לברוח. הוא התחפש לחייל גרמני, חייל בן 61, זה קצת מאוחר, בכל אופן. אבל כאשר השיירה הצליחה לזוז צפונה, הופיעו פרטיזנים איטלקים וחיפשו בקרונות ובמשאיות הגרמניות. לגרמנים הם נתנו לסגת, וראו פרצוף מוכר. מוכר מאוד, למרות המדים הגרמנים. הם הורידו אותו, לא היה זמן למשפט, מפני שהצבא האמריקאי היה קרוב מאוד, ואז הם החליטו לחסל אותו. רק אותו, והשרים שלו, שברחו יחד איתו, לא את האהובה שלו, קרא פטאצ'י, אבל כאשר הפרטיזנים קיבלו את אהוביהם אל מוסוליני, היא קפצה וניסתה לחסות בגופה את גופו של הרודן. וככה שגם היא נפלה קורבן לירי. קרא בבקשה מה שאומר ההיסטוריון האנגלי דניס מקסמיס. הגביעות נערמו על משאית, הובאו למילאנו, ושם תלו אותן בכיכר, הראש למטה והרגליים למעלה. כך נגמרה האימפריה הרומית המחודשת, כפי שהיא קמה, בזוהמה, בבוץ ובדם.